Fa in ahsan al-kalami kalamullah al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kull bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin finnar ikhwani fillah wa akhwati fid din azanillahu wa para pendengar yang rahmatillahi subhanahu wa ta'ala pada pertemuan kemarin pertemuan minggu yang lalu kita telah membicarakan sedikit tentang biografi Al-Imam An-Nawawi Al Dan di antaranya kita sebutkan bahawa Setelahnya beliau rahimahullah tatkala belajar di ma'ahat Atau di pondokan istilah kita Beliau belajar Dalam sehari 12 mata pelajaran Dari masyaih yang berbeda-beda Setiap darst Setiap mata pelajaran Beliau mengambil dari seorang sheikh Dan ini merupakan salah satu metode Yang sangat baik dalam belajar seorang hendaknya menuntut ilmu dari masyayah atau dari para asatidah atau dari para ulama' yang mutamakin yang mumpuni dalam bidang ilmunya dan tidak mencukupkan pada satu ulama' saja atau tidak mencukupkan pada satu ustadz saja Akhirnya, tetapi dia berusaha mengambil dari banyak alim, dari banyak ulama' ini bisa mendatangkan faedah yang sangat banyak Di antaranya dengan mengambil ilmu dari banyak ulama' atau dari banyak ustadz akan menghilangkan sikap tak sikap taklif. Kita tahu bahwasanya para salafus sahleh, ya. Imam Bukhari, Imam Nawawi dan lain-lainnya, mereka memiliki ulah mereka memiliki guru yang sangat banyak. Bahkan disebutkan ada sebagian salafus sahleh yang memiliki guru lebih dari seratus, bahkan ada yang lebih dari seribu guru. Luar biasa semangat bagaimana semangat mereka untuk menuntut ilmu. Dan ini hikmahnya tadi seperti saya katakan menghilangkan sikap taklid Berbeda dengan seorang yang hanya memiliki satu orang guru dia hanya menuntut ilmu dari guru tersebut tidak pernah melihat dunia luar tidak pernah melihat perkataan para ustaz yang lain tidak pernah mendengar pendapat para ulama yang lain sehingga seakan-akan guru yang dihadapannya ini yang selalu benar sehingga timbullah sikap fanatik atau sikap taklid dan ini terjadi dan ini terjadi sampai saat ini ya kita dapati berapa ikhwah ya. Berapa saudara-saudara kita yang belajar hanya pada satu guru. Timbul takhlit dalam diri mereka. Siapa saja yang menyelisihi gurunya maka disalahkan. Seakan-akan gurunya yang paling benar. Ini adalah uh, kesalahan yang fatal. Kita, Alhamdulillah, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita lari meninggalkan bid'ah. Meninggalkan tahasub. Meninggalkan jamaat. Kita lari menuju manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salaf dengan sikap kita yaitu meninggalkan taklid dan kita sangat mencela yang namanya taklid. Kita semua menyuruh kepada ittiba', kepada dalil, kepada alkitab dan sunnah dan kita memerangi yang namanya taklid. Namun kenyataannya sebagian ikhwah, sebagian saudara-saudara kita fakala mengenal manhaj salaf justru terjerumus dalam taklid. Justru terjerumus dalam ta'assub kepada Salah seorang ustaz atau salah seorang alim dari para ulama. Kenapa? Karena tidak mendengar perkataan para ulama yang lain. Seakan-akan gurunya satu-satunya itulah yang merupakan sumber kebenaran. Oleh karena itu, para ikhwah sekalian, para pendengar sekalian, terus kita belajar baik di Indonesia maupun di luar negeri, berusaha kita mendengar dari banyak ustaz. Berusaha kita duduk bersama mereka, para sumber sumber ilmu, para ustaz. Namun kita tahu bahwasanya mereka tidak maksum Oleh karena itu kita mengambil ilmu dari banyak ustaz Karena satu orang ustaz tidaklah maksum Tidak ada yang seperti Nabi SAW sempurna dari segala sisi Nabi SAW tidak butuh pengajar yang lain Para sahabat dulu cuma belajar kepada Nabi SAW Satu-satunya muallim, satu-satunya guru Kenapa? Karena Nabi SAW sempurna dari segala sisi dari sisi ilmu, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, dari segala sisi. Oleh karena itu mereka benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang jarang ulama yang dari segala sisi sempurna, mesti ada kekurangannya. Karena Allah tidaklah memberi kemaksuman kecuali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita di Indonesia. Kita belajar dari Ustadz Fulan, dari Ustadz yang muda, dari Ustadz yang tua, ya. dari Ustadz yang apa namanya akhlaknya sangat mulia dari ustaz yang modelnya macam-macam. Ada seorang ustaz subhanallah, ilmunya luar biasa namun mungkin akhlaknya tidak seperti yang ustaz yang satunya akhlaknya juga bagus. Akan tetapi ada seorang ustaz yang akhlaknya luar biasa. Luar biasa sangat mulia. Akhlaqun aliyah. Kandabi mungkin ilmunya biasa-biasa saja. Oleh karena itu jika kita mengambil ilmu dari banyak ustaz, seperti ya, sebagaimana ulama Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Bukhari dan yang lainnya, maka kita akan mendapatkan banyak faedah. Demikian juga jika kita mendapati kekurangan pada seorang ustadz, mungkin ustadz ini ya eh, apa namanya kurang bisa menjaga lisannya dan ini ada seperti ini. Berilmu tetapi kurang bisa menjaga lisannya. Kita tahu ustadz ini keliru. Engkau dari mana kalau kita tahu dari mana kalau ustadz ini keliru karena kita mengaji pada ustadz yang lain yang selalu menjaga lisannya. Itulah faedah dari mengambil ilmu dari banyak ustadz. Berbeda dengan sebagian ikhwah yang hanya mengambil ilmu dari seorang ustadz Ustad itu dia agungkan sehingga kesalahan yang dilakukan oleh ustad itu pun ditiru-tiru, bahkan ditaklidi. Jika sang ustad ternyata mulutnya kotor, dia pun mulutnya kotor seperti sang ustad. Jika sang ustad misalnya uh, apa uh, sangat mudah untuk mentahdir, menceritakan kejiranan orang, maka dia pun demikian dan dia merasa dalam keadaan benar dan dia merasa sikapnya suka mentahdir, suka menceritakan kejiranan orang, lain itu merupakan salah satu dari manhaj salaf. Kenapa? Karena tidak pernah belajar dari. Ustaz-Ustaz yang lain atau tidak pernah belajar dari Masyayikh yang lain, tidak pernah belajar dari Ulama yang lain Inilah faedah dari memiliki guru yang banyak Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam An Al nawawi Para ikhwas sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan pada kali ini Yaitu hadis yang pertama dari Al-Arba'in Al-Nawawiyah Hadis yang sangat ya Hadis niat, Hadis tentang ikhlas Pentingnya ikhlas yang diriwayatkan oleh Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di mana dia berkata samia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat sungguhnya amalan-amalan itu pasti ada niatnya wa innamal ikulli imri dan setiap orang apa yang dia niatkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasulnya maka hijrahnya adalah hijrah yang syar'i dan dia akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu dan hijrahnya itu hijrah yang benar yaitu hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa munkana hijratuhu lid-dunya dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia au imra'atin yang khiha atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi fa hijratuhu ila maka hijrahnya Kembali kepada apa yang dia niatkan. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah maafkan kita semua dan masukkan kita ke dalam surganya. Efan, wakwatin din azzaikum hadiah sangat agung ini selalu mengingatkan kita akan pentingnya ikhlas. Dan saya mengambil faedah dari kisah al Imam An Nawi tadi yang saya sebutkan tentang bagaimana Bagusnya, baiknya bagi seorang penuntut ilmu Untuk mengambil ilmu dari banyak ustaz ya. Ini teguran juga bagi kita Bagi para duat Bagi para asatidah Agar takkala kita berda'wah, kita ikhlas Kita tidak berda'wah kepada diri kita Akan tapi kita berda'wah kepada din Kepada Islam Kepada sunnah Oleh karena itu jika ada ustaz yang lain yang berdakwah bersama kita maka harusnya kita bersyukur, bergembira. Ternyata ada ustaz yang lain yang membantu kita dalam berdakwah. Karena tidak mungkin kita ini siapa? Jangan sampai kita menjadikan murid-murid kita hanya menuntut ilmu pada kita. Kita ini siapa? Ilmu kita sampai di mana? Akhlak kita sampai di mana? Apakah kita tidak malu jika ternyata murid-murid kita memiliki akhlak yang buruk seperti kita? Oleh karena itu juga kita Menemukan usah yang lain yang berakhlak mulia atau memiliki ilmu yang lain, maka kita mendorong murid-murid kita agar belajar bersama mereka. Bahkan meskipun usah itu datang dari luar, masuk ke kota kita, ingin berdakwah di daerah kita, kita buka, biarkan dia berdakwah. Jangan kemudian kita larang. Kamu berdakwah di tempat kampung, kampung, kampung, kampung, kampung kamu saja, jangan. Kita siap-siap sahaja silakan berdakwah, silakan. Selama masih di atas satu manhaj, manhaj salafi. Masih di atas, atas manas alusunawal jamaah maka silakan kita buka kita ini siapa jangan sampai kita membiarkan murid-murid kita hanya belajar sama kita kita mestinya malu kita tidak sempurna tidak bisa kita menjaga lisan kita selalu tidak bisa kita menjaga uh, tubuh kita selalu pandangan kita tidak bisa kita jaga selalu ilmu kita sampai di mana oleh karena itu ikhwanillah terutama para duat ya, hendaknya kita mengklaraskan niat kita dalam berdakwah. Dan biarkan kalau ada saudara-saudara kita yang berdakwah bersama kita malah kita bersyukur ada yang membantu kita dalam dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wataala. Karena terkadang ikhwani fil lah, khwati fil din, azan Allah wa iakum. Para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Terkadang syaitan menipu kita. Selama ini kita merasa kita berdakwah dalam keadaan ikhlas. Selama ini kita merasa berdakwah dalam keadaan ikhlas. Namun kapan terbukti keikhlasan kita itu? Allah menguji kita misalnya dengan mendatangkan seorang ustadz yang lain atau seorang dai yang lain yang lebih berilmu daripada kita. Yang mungkin saja akhlaknya lebih mulia daripada kita. Tatkala itu iman kita diuji, keikhlasan kita diuji. Apakah murid-murid kita tatkala mengaji sama dia kita merasa senang? Ataukah tatkala murid-murid kita mengaji sama dia ustadz yang lebih alim daripada kita tersebut kemudian hati kita merasa sesak? Timbul hasad dalam hati kita. Ini menunjukkan bahawasanya selama ini kita tidak ikhlas dalam berdakwah. Kita tahu bagaimana kisah yang pernah ana sampaikan, yang makruh, yang masyhur, kisah antara Al Imam Al Bukhari dan gurunya Muhammad bin Yahya Al Zuhri. Disebutkan dalam kisah mereka bahawasanya ketika Al Imam Bukhari ingin datang ke kota Naisabur, maka gurunya ini pun menyuruh murid-muridnya untuk menghadiri kejien Imam Al Bukhari dan beliau menyebutkan bahawasanya al-imam al-bukhari ini adalah seorang alim yang memiliki ilmu yang luas maka murid-muridnya pun mengaji kepada al-imam bukhari menghadiri pengajian al-imam bukhari lama kelamaan majlis gurunya ini semakin sedikit semakin sepi Disitulah keikhlasan diuji oleh karena itu al-imam ibnu Al qayyim dalam kitabnya aswaik al-mursalah menyebutkan bahawasanya timbullah hasad pada diri guru imam al-bukhari padahal ini gurunya sendiri Namun ketika murid-muridnya mulai meninggalkan majelisnya dan mengaji pada al Imam Al Bukhari maka timbul sesuatu dalam hatinya. Mulailah akhirnya dia pun mentahdir al Imam Al Bukhari. Imam Bukhari sekelas Imam Al Bukhari ditahdir. Kalau Imam Bukhari saja tidak selama dari tahdir, bagaimana dengan kita kerocah-kerocah ustaz yang yang tidak apa tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, Bishwani filah azza wa jalla jangan sampai kita pada doa tertimpa dengan namanya gurur ya dengan diri kita merasa diri kita bahwasanya Allah orang-orang telah mendapat kehidayah. dengan melalui kita jangan kita gurur sumbernya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala melalui kita atau melalui orang lain alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati mereka dengan dakwah yang kita sampaikan namun jika ada saudara kita ingin berdakwah biarkan saja dia berdakwah selama dia masih di atas manhaj yang benar masih bersama di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah maka biarkan dia berdakwah kemudian ikhwan fillah sanni iyyakum di antara juga salah satu fenomena yang menunjukkan tidak ikhlas ya, yang timbul di sebagian ikhwah adanya sikap mentahdir saudaranya karena takut kepada teman-temannya. Ini saya dapat ibanyak. Ya. Sebagian ikhwah ikut-ikutan mentahdir ustadz yang lain atau ikut-ikutan mentahdir temannya yang lain. Kenapa? Bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena keyakinannya bahwa temannya berada di atas kesesatan, tetapi dia takut kalau dia tidak mentahdir. Maka dia yang akan ditahdir. Ini adalah al-amal diwairilah beramal bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Betah banyak orang yang ikut ikutan tahdir. Kenapa? Karena takut ditahdir sama ustadnya, karena takut ditahdir sama sheikhnya, karena takut dihajar oleh teman-temannya, sehingga dia akhirnya mengorbankan agamanya dan ikut mentahdir orang yang sebenarnya tidak pantas untuk ditahdir. Ini adalah bentuk salah satu bentuk dari ketidakikhlasan. Oleh karena itu hadis yang sangat agung ini. Mengajak kita merenungkan kembali tentang amalan kita. Apakah selama ini kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah ternyata kita terjatuh pada penyakit, penyakit ria, penyakit ingin dipuji, penyakit ujub Dan penyakit ingin tersahar. Ikhwanul Allah Wa Yaqum. Alhamdulillah, saya sudah pernah membahas hadis ini dan alhamdulillah mungkin antum sudah pernah mendengar atau sebagian antum pernah mendengar dan mungkin pernah diputar di Radio Raja. Oleh karena itu saya tidak mengulangi, saya tidak akan mengulangi apa yang pernah saya bahas. Dan saya berharap Radio Raja mungkin minggu depan bisa memutar kembali apa yang saya telah sampaikan tentang masalah e, hadis yang pertama ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan perkara-perkara yang belum pernah saya sampaikan e, pada waktu saya menyerah hadis ini. Para pendengar, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh. E, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala Abu Hafs. Kita tahu bahwasanya Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala memiliki kunyah Abu Hafs. Dan Hafs itu maknanya adalah singa. Maknanya adalah singa. Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya orang-orang Arab dahulu mereka suka memberikan nama-nama anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Dengan mengharapkan kebaikan yang terdapat pada hewan tersebut bisa tertular pada sang anak. Oleh karena itu kita dapati banyak orang-orang Arab ya, sampai sekarang ini memiliki nama-nama seperti Fahad ya, artinya macan, kemudian Leih singa, kemudian Habs artinya singa, ya, untuk menggambarkan kejantanan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu, ketika waktu perang Khaybar tatkala dia berduel dengan seorang Yahudi maka dia pun menyebutkan suatu syair yang sangat makruf untuk menakut-nakuti orang Yahudi tadi dia mengatakan anallazi samatni ummi haidar kalaisi ghabatin karihil mandhara akilukum bisayli bisayfi kaila sandara kata uh, ali radhiyallahu taala anhu saya yang ibu saya telah menamakan saya dengan nama haidar haidar artinya singa untuk menakut-nakuti orang Yahudi tadi kalaisi ghabatin Keri Hilmandaroh seperti singa-singa hutan yang menakutkan, yang menyeramkan wajah-wajah mereka. Akuilukum bikeli bisevi kail sandaroh dan aku akan bunuh kalian dengan pembunuhan yang sangat dahsyat. Akhirnya pun dia berduel kemudian mengalahkan orang Yahudi ini. Demikian juga kita dapati sebagian orang Arab menamakan anaknya dengan nama Kilab atau Kulab yang artinya anjing. Bahkan sebagian mereka menamakan anaknya dengan nama Himar. artinya keledai kenapa karena diharapkan dari sikap keledai yang sabar keledai itu adalah hewan yang sangat sabar diperintahkan disuruh-suruh disuruh angkat ini ngangkat anu selalu sabar oleh karena itu mereka mengharapkan jika anaknya dinamakan Hima keledai maka akan memiliki sifat sabar demikian juga tatkala anak mereka mereka namakan Kilap ya yang artinya anjing karena diharapkan memiliki sifat amanah ya. oleh karena itu pernah saya sampaikan bahwasanya sampai seorang ulama yang bernama Ibn al-Marzaban Menulis sebuah kitab Yang diberi judul Tafzilul kilab Ala kasirin mimman labisa fiab Yaitu pengutamaan Anjing-anjing Daripada Banyak orang-orang yang memakai jubah Dia ingin menjelaskan bahawasanya Jangan kita tertipu dengan sebagian orang memakai jubah Dengan tampang islami Dengan baju islami Akan ya, tetapi tidak memiliki amanah muamalahnya sangat buruk Berkhianat Berbeda dengan anjing Mungkin tampangnya buruk Namun, namun dia sangat amanah Oleh kerana itu anjing buruan Setelah kala dilepas oleh tuannya untuk berburu Dia tidak akan makan hewan buruannya Dia akan biarkan hewan buruannya Untuk dia berikan kepada uh, uh, tuannya Itulah amanah seekor anjing Oleh kerana sampailah dia menulis sebuah buku Risalah yang beliau, beliau beri judul Tafzilul kilab ala kathirin iman la bisa setiap Pengutamaan anjing-anjing Terhadap banyak orang-orang yang memakai eh uh, jubah. Ikwan fillah, akhwat fillah, azaniallah wa iyyakum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya bagaimana fadha'ilnya, keutamaan keutamanya sangatlah banyak. Beliau yang diberi di, di, di, di, di gelar dengan Al-Faruq Dan sangat ditakuti oleh orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang kafir sangat takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikenal sangat pemberani dan sangat jago dalam duel, dalam peperangan dan digelar dengan Al-Faruq yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan dengan Umar bin maka jelaslah kebenaran daripada kebatilan dia yang telah menghancurkan kebatilan dan beta banyak pujian-pujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Umar cukuplah pujian yang luar biasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar filjannah Umar filjannah Abu Bakar masuk surga kemudian Rasulullah menyebutkan Umar juga masuk masuk surga beliau sudah dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan Nabi saw berkata, La kana nabiun baki, la kana Umar. Kalau seandainya ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwanul Filaafatul Fiddin azza minallah wa ayyakum. Rasulullah saw juga bersabda, Inna Allah wa al haq ala lisani Umar. Rasulullah saw mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa taala, Inna Allah. Allah telah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar oleh kerana itu banyak banyak ide ya beberapa ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah memberikan ide kepada Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah jika para sahabat ingin minta sesuatu kepada istri-istrimu hendaknya mereka minta di balik hijab maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab jika kalian meminta kepada istri-istri Nabi sesuatu, maka mintalah diberi hijab. Allah menurunkan ayat menyetujui ide daripada Umar bin Khattab Umar bin Khattab juga pernah memberikan ide kepada Rasulullah sallallahu kalau seandainya khamr ini diharamkan, maka Allah subhanahu wa taala pun mengharam menurunkan ayat untuk mengharamkan khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru walmaisir dan seterusnya. Turunkan ayat untuk menjelaskan tentang pengharaman khamr. Demikian juga tatkala Umar radhiyallahu taala Memberikan ide kepada Rasulullah, Ya Rasulullah kalau seandainya makam Ibrahim dijadikan tempat untuk salat. maka teruna firman Allah Subhanahu Wataala, "Watakhidumim makam Ibrahim masyallah". Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Bayangkan ide Umar disepakati oleh Allah Subhanahu Wataala. Pantaslah, benarlah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya Allah Subhanahu Wataala telah meletakkan kebenaran di atas lisan Umar. Demikian juga Rasulullah Sallam menyebutkan. Bahwa asalnya syaitan sangat takut kepada Umar radhiyallahu taalaanhu. Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, malakiah syaitan salikan fajjan, kat illa salaka fajjan ghaibrafajik. Kata uh, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tidaklah syaitan bertemu dengan engkau. Engkau sedang menempuh suatu jalan, kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain. Bayangkan, syaitan takut kepada Umar radhiyallahu taalaanhu. Betapa besar kemuliaan Umar. Oleh kerana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam satu saat pernah naik di Jabal Uhud. Rasulullah s.a.w. bersama Abu Bakar, dan bersama Umar, bersama Usman. Empat orang. Setelah mereka naik di atas Jabal Uhud, tiba-tiba Jabal tersebut, gunung tersebut, bergetar. Bergerak, bergetar, bergoyang. Maka apa kata Nabi s.a.w. Uthbut ya Uhud. Uskun ya Uhud. Kata Nabi s.a.w. Wahai Jabal Uhud, tenanglah engkau. Fa innama alaika nabiyun wasiddiqun wasyahidan. Wahai Jabal Uhud, Wahai Gunung Uhud, tenanglah engkau, jangan engkau goyang. Sungguh yang sedang berada di atas engkau seorang Nabi dan Siddiq, yaitu Abu Bakar, Abu Bakar, Asidik, As kemudian Syahidan yaitu dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Subhanallah, ini adalah Muqjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Wasallam mengabarkan bahawasanya Umar akan mati syahid dan ini benar. Umar meninggal dalam keadaan mati syahid. Kata tahu bagaimana kisahnya yang sangat tragis meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, matikanlah aku di kota nabimu yaitu kota Madinah dan matikanlah aku dalam keadaan mati syahid." Ini doa Umar radhiyallahu taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya dikabarkan oleh Nabi s.a.w. bahwasnya Umar akan mati syahid. Kisahnya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Suatu saat dikirim surat oleh Sahabat Al-Mughirah bin Shobah Al-Mughirah bin Shobah ini Memiliki seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi Atau Abu Lu'lu'ah Al-Majusi Itu namanya Abu Lu'lu'ah dan dia adalah Seorang Majusi, Majusi itu apa? Penyembah api Maka Mughirah bin Shobah Meminta izin kepada Umar Menulis surat agar mengizinkan Umar kata tatkala itu adalah Amirul Mukminin, Presiden kaum Muslimin datkala itu untuk mengizinkan Abu Luhu lu ini untuk tinggal di Madinah, karena kota Madinah tidak tidak ditinggali oleh kaum Muslim, kecuali oleh kaum Muslimin. Adapun orang Majusi tinggal di luar kota Madinah, kecuali dengan izin. Maka akhirnya Umar pun mengizinkan Abu Luhu lu untuk tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena dia memiliki kata mukhiro, karena Abu Luhu lu ini memiliki kemampuan, yaitu dia adalah seorang pandai besi. Mungkin dia akan membuat senjata untuk kaum Muslim, iman. Akhir Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu pun mengizinkan Abu Lu'luh untuk tinggal di kota Madinah. Namun rupanya Abu Lu'luh ini dendam sama Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Sebagaimana diisyaratkan oleh Sheikhul Islam Ibn Taimiyyah dalam Minhajus Sunnah, bahasanya Abu Lu'luh ini dendam sama Umar. Kenapa? Karena Umar. Tatkala di zaman Umar, di masa Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu banyak membuka Kutuhat Islamiyah. Banyak memperluas daerah kaum muslimin. Sampai Fursia pun dikuasai oleh orang Majusi pun takluk di tangan Umar. Daerah mereka dikuasai oleh kaum muslimin. Rupanya Abu Lulu si Majusi ini penyembah api ini dendam sama Umar. Kenapa? Karena daerahnya telah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka dia pun berniat untuk membunuh Umar Mulkattab. Maka di malam hari dia pun datang masuk ke Masjid Nabawi. Dengan... Membawa sebilah belati yang di depannya bermata dua, depannya bercabang, bercabang dua. Dia boleh di malam hari dia sembunyikan di pojok masjid Nabawi Ash-Sharif untuk dia siapkan membunuh Umar radhiyallahu taalaanhu. Maka tatkala menjelang subuh setelah solat malam kebiasaan Umar, maka setelah solat tahajud maka beliau pun bangunkan orang-orang yang masih ketiduran di masjid agar mereka bersiap-siap salat subuh. Subhanallah. Ini Amirul Mukminin, presiden. Subhanallah. Sebelum subuh membangunkan rakyatnya untuk siap salat subuh. Inilah kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka, hal ini diambil kesempatan oleh Abu Lu'lu tatkala Umar lagi lengah lagi sedang membangunkan orang-orang, maka Abu Lu'lu lu pun yang tadi malam telah melatakan senjata dia pun datang, Kemudian mengambil belatinya, kemudian dia tikamkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tiga tikaman. Salah satu tikaman tersebut Mengenai bagian bawah pusar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang itu yang membuat diantara tikeman yang menjawabkan meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya setelah ditikam tiga kali, Umar pun terkapar, pingsan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Umar tatkala memimpin sholat subuh, bertakbir Allahu Akbar, kemudian baca ayat, baca Al-Fatihah. Datanglah Abu Lu Ulu ini, kemudian menikam Umar tatkala beliau sedang-sedang sholat. Tentunya dalam keadaan sangat lengah, tidak bersiap-siaga. Jadi Abu Luluh yang bunuh Umar dalam keadaan pengecut. Dia tahu Umar sangat hebat. Dia tidak berani berduel dengan Umar. Maka dia bunuh Umar dalam keadaan Umar. Dalam keadaan lengah. Akhirnya Umar pun terkapar. Setelah itu, Abu Luluh pun membunuh 11 orang selain Umar. Ya, menikam 11 orang. Disebutkan dalam riwayat 13 orang. Tatkala dia merasa dirinya tidak akan selamat, maka dia pun bunuh bunuh diri. Akhirnya Umar pun dibawa ke rumahnya. Tatkala dia siuman, tatkala dia sadar, Maka dia bertanya Pertanyaan pertama yang ditanya, kan, dia sadar, Apakah orang-orang sudah sholat Subhanallah bagaimana perhatian Umar bin Khattab r.a. terhadap sholat Apakah orang sudah sholat subuh Karena tadi ya, dia Tidak selesai sholatnya Maka dikabarkan bahawa orang-orang sudah sholat Kemudian dia bertanya lagi Siapa yang telah membunuh saya Maka dikabarkan kepada dia bahawa yang telah membunuh engkau adalah Abu Lu lu, ya, gulamnya Mughir bin So'bah, orang majusi Maka Umar pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menjadikan kematiannya Bukan di tangan seorang muslim Kata Umar, saya tidak ingin Berdebat dengan seorang muslim di akhirat kelak. Lihat bagaimana takwanya Umar Kalau seandainya dia dibunuh oleh orang muslim Dia akan berdebat dengan orang muslim tersebut Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Orang muslim ini mengucapkan La ilaha illallah Maka dia mengatakan Alhamdulillah yang telah menjadikan tangan kematianku Bukan di tangan seorang muslim Tapi di tangan seorang majusi Dengan demikian terkabulah Doa Umar radhiyallahu taala anhu berdoa kepada Allah agar menjadikan beliau meninggal di kota Nabi dan dalam keadaan mati syahid. Memang sulit terbayangkan bagaimana bisa mati syahid di kota Nabi. Namanya perang biasanya keluar dari kota dari kota Madinah di luar baru perang. Namun Allah telah mengatur bagaimana dia bisa mati syahid dalam keadaan di kota Madinah. Demikianlah ikhwani, Bismillahirrahmanirrahim, Azza wa Jalla. Ya Akumu Akatifidin pada pendengar di Roja yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala kematian yang tragis. Yang dialami oleh uh, Umar bin Khattab radhiyallahu talaahehu dan demikianlah bala yang telah Allah berikan ujian yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu talaahehu ujian yang sangat berat dibunuh oleh seorang uh, majusi dan ini merupakan kemuliaan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu talaahehu namun yang sangat menyedihkan dan yang sangat mengerikan apa yang dilakukan oleh orang-orang syiah sekarang ini orang-orang syiah orang-orang rohibah. Mereka sangat, sangat mengagung-agungkan Abu Lu'luq ini. Mereka sampai membangun kuburan Abu Lu'luq. Dengan kuburan yang sangat megah. Di kota Kashan di Iran. Bahkan mereka datang ke kuburan tersebut tiap tahun. Iktifal. Mereka mengadakan ikhtifal. Mengadakan acara. Pesta. Pesta apa? Kematian Umar bin Khattab RA. Mereka mendatangi kuburan Abu Lu'luq. Dalam rangka memeriahkan. Pesta kematian. Merayakan kematian Umar bin Khattab. radhiyallahu Bahkan mereka menulis. Di lauhah, Yaitu di bagian depan kuburan tersebut. Mereka tulis. Baba Suja. Yang artinya inilah pahlawan kita. Sang pemberani. Abu Lu'lu. Lu. Subhanallah. Bagaimana mereka mengatakan Abu Lu'lu lu sebagai pemberani? Dia pengecut. Dia berani berdua dengan Umar. Sampai saya baca dalam situs mereka. Mereka menulis bahwasannya Abu Lu'lu lu bukanlah orang maju sih terdiri adalah orang muslim dan dia telah berjasa dalam bunuh Umar bin Khattab yang telah berkhianat subhanallah bagaimana dia mereka mengatakan abdul lu orang muslim bagaimana orang muslim dia asalnya orang majusi apakah orang muslim kemudian membunuh orang muslim yang lain di Masjid Nabawi kemudian setelah itu membunuh 12 orang yang lain bunuh 13 orang yang lain apakah setelah itu orang muslim bunuh diri apakah ini sikap orang muslim abdul lu orang majusi kemudian bunuh diri setelah itu karena tahu dia tidak akan selamat dia langsung bunuh diri Apakah ini sikap orang muslim? Bagaimana digelari dengan babas uja asang pemberani? Padahal dia orang yang sangat pengecut. Membunuh Umar dengan cara yang curang. Oleh karena itu, ikhwanifillah, ikhwanifidjin, azani allahu a'ayakum, para pendengar, radio roja yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita tertipu dengan propaganda orang-orang syiah. Yang mereka sering melakukan takriyah. Yang mengatakan bahawanya kita sama dengan kalian, wahai ahlu sunnah. Perbedaan kita cuma sedikit. Jangan tertipu. Karena banyak doa atau takrih. Peradai yang tertipu Yang ingin menggandengkan antara ahlu sunnah dengan syiah Bagaimana kita bisa mendekatkan antara ahlu sunnah dengan syiah Tidak mungkin mustahil Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang Yang melaknat Abu Bakar dan Umar Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang-orang Yang mengkafirkan seluruh para sahabat Kecuali cuma 18 orang Filat diantara mereka Yang paling baik diantara mereka mengatakan Cuma 18 orang yang tidak kafir yang paling buruk mengatakan cuma enam orang yang tidak kafir. Yang lainnya semua kafir. Bagaimana kita bisa bersatu dengan mereka? Bagaimana kita bersatu, bisa bersatu dengan orang-orang yang merayakan hari kematian Umar? Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang-orang yang diantara doa mereka? Allahumma shurnama Abi Lu'lu. Lu. Ya Allah bangkitkanlah kami hari kiamat bersama dengan Abi Lu'lu. Lu. Subhanallah mereka menjadikan itu salah satu doa mereka. Bagaimana kita bisa bersatu dengan mereka? Tidak mungkin kita bersatu dengan mereka kecuali kita rela mengorbankan agama kita. Yang terjadi sekarang ini namanya persatuan antara Syiah dengan Sunnah itu bukan Syiah yang toleransi, tetapi Sunnah yang toleransi. Alusunnah yang toleransi kemudian berkorban meninggalkan agamanya sedikit demi sedikit yang mendekat kepada Syiah. Bukan Syiah yang mendekat kepada Alusunnah, tapi Alusunnah yang mendekat kepada Syiah. Oleh karena itu betul banyak dai yang tertipu, ya terpedaya. Mengatakan sudah kita jangan ribut dengan orang orang siyah. bagaimana? Belum lagi kejadian beberapa waktu yang lalu di kota Madinah ini. Bagaimana kuburan Umar di eh, kuburan Ustman radhiyullohu taalum diludahi, bahkan diinjak-injak oleh mereka sampai timbul timbul kegaduhan di kota Madinah. Ada awah kebencian terhadap para sahabat dalam hati mereka terus hingga hari kiamat. Oleh karena itu para pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Jangan tertipu dengan propaganda mereka Kita harus mengerti, harus membela para sahabat Nabi SAW Para sahabat yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga mereka Telah berjuang dengan mengorbankan harta mereka dalam rangka membela Islam Dalam rangka menyebarkan Islam sampai kita merasakan manisnya Islam Dengan jasa siapa? Jasa para sahabat Kita membenci orang yang benci mereka Dan kita mencintai orang yang mencintai mereka Apalagi seorang pahlawan besar seperti Umar bin Khattab radhiyallahu yang kata Rasulullah sallallahu Umar fil jannah, Umar fil jannah, Umar telah masuk surga. Bagaimana kita tidak mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala fil azan ya Allah wa iyakum ini sedikit uh, biografi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu Saya tidak tahu apakah waktunya masih ada atau kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah eh uh, minggu depan kita lanjutkan Pembicaraan tentang hadis ini Saya khawatir kelamaan ya uh, Jadi kalau ada yang bertanya saya persilahkan Insyaallah minggu depan kita lanjutkan Pembahasan hadis ini Dan saya harapkan Radio Roja memutar, memutar kembali nah. Kajian saya tentang uh, Hadis ini ya pada waktu yang lain Taip. Demikian saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian di Khotel Islam Materi dari pembahasan Syarah hadis yang pertama Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab seperti biasa bagi anda yang akan bertanya kami memberikan waktu di nomor 0218236543 atau bagi anda yang ingin mengirimkan melalui pesan singkat di 02170736543 dan alhamdulillah kita sudah ada penelpon yang masuk kita angkat lebih dahulu assalamualaikum. Ya silakan dengan siapa pak? Henry di pak Henry dibekasi silakan. Iya. Assalamualaikum pak ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Aku kumnya kalau kita ikut jamaah, terus jamaah di masjid, terus kita tahu imamnya kalau uh, kita di mana itu. Ustaz? Iya. Taip, taip, terima kasih pak Henry. Nah. Assalamualaikum terima kasih. Nah, uh, mengenai uh, solat berjamaah, jika kita tahu bahasanya imamnya memiliki akidah kekufuran. Contohnya misalnya memiliki akidah Wihdatul wujud Meyakini bahwasannya Allah bersatu dengan Dia Dengan makhluknya Atau dalam istilah kita menunggaling gusti. Ini merupakan akidah kukufuran Maka kita tidak boleh sholat di belakang orang Seperti ini Akal Tetapi jika dia tidak sampai pada tingkat kukufuran Karena kita tahu bid'ah itu bertingkat-tingkat Ada bid'ah yang sampai kufriyah Bid'ah yang sampai pada tingkatan Kukufuran dan ada bid'ah yang di bawah Daripada itu Selama bid'ahnya tidak sampai pada tingkat kekufuran Maka uh, Selama bid'ahnya tidak sampai pada tingkat kekufuran Maka tidak meng tidak mengapa kita sholat di masjid tersebut Kalau memang ada masjid lain Yang imamnya lebih dekat kepada sunnah Kepada sunnah wal jama'ah Maka kita pergi ke masjid tersebut Akan tetapi Jika tidak ada masjid kecuali masjid ini Dan imamnya pelaku bid'ah Maka kita sholat di belakang dia Tidak mengapa Sholat di belakang dia selama bid'ahnya tidak sampai tingkat kekufuran dan kita tidak perlu mengecas imam itu tidak perlu kita datang kepada pak imam pak imam apakah anda berakidah widadul wujud tidak perlu ya? yang kita nampak dari dia kalau dia nampak menampakkan akidahnya widadul wujud akidah yang kufur maka kita tinggalkan kalau dia tidak menampakkan kita hukum secara zahir kita sholat di belakang dia nah. demikian jawapan saya selanjutnya kita angkat dari pak ujang di pondok labap pak ya. silakan pak ujang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya, Bagaimana tentang masalah Itu hukum-hukum Dari yang saya disebutkan Ya bisa diperjelas Bapak Mungkin suaranya kurang nah, begitu jelas jadi, Yang maksud saya begini Basat. Yang maksud saya baru juga Maksud saya jelas di Quran Sunay ya. nah, Untuk mengetahui saya lebih jelas lagi Bagaimana kalau mendapatkan Buku-bukunya itu yang Secara kongsi itu Bapak agar bisa mengerti seluruhannya dari kadar asal sinawaj masuk itu. Iya. Tapi itu, mengenai, itu, buku ya. itu, ayo, nah. itu. mengenai buku, ayo selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun mengenai buku-buku yang membicarakan tentang sunnah, tentang akidah halus wal jamaah, maka tentunya banyak buku dan sudah alhamdulillah banyak buku yang diterjemahkan. E, mungkin untuk lebih lebih jelasnya ya saya karena saya di Madinah saya juga kurang mengikuti buku-buku yeah. yang diterjemahkan tapi saya yakin banyak buku-buku yang telah diterjemahkan mm. terutama oleh ustad-ustad yang ada di Indonesia ya jazakumullahu khairan mm -hmm. untuk informasi lebih lanjut Pak Bapak bisa tanyakan kepada teman-teman uh, ya. yang ada di kru Radio Roja mungkin dia akan kasih informasi tentang buku-buku yang memang layak untuk dibaca terutama bagi para pemula demikian ya nah. Terima kasih untuk Pak Ujang di Pondok Kelapa. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk pertanyaan yang uh, datang dari penelpon kembali. Penelpon yang ketiga kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi Silakan Pak. Dari mana? Dari Pondok Pak, Bu Pak Buyung nih. Pak Buuyung, silakan Pak ya. Buuyung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi Waalaikumsalam, warahmatullah. Saya uh, mau menanyakan masalah sholat uh, bersama di masjid. Iya. Uh, yeah. Ada imam, apa, ustaz yang mengatakan bahasanya bila kita itu selasa antinya sholat bersama di masjid, uh, mengajak anak kecil itu katanya kalau kita itu uh, uh, bersinggulan katanya nasik apa itu pak bener apa apa enggak? Yang, yang belum disunat begitu pak itu, yang mungkin ya? Di khitan, gitu, yang dikhitan gitu mas. Yang dikhitan, taib. Apa ada telurnya apa? Iya, memang itu gitu. terima kasih, nama pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana ustaz? Maaf tadi yang belum apa-apa saya yang yang belum, ya, yang belum dikhitan, yang oh, belum dikhitan, Isteri membawa anak kecil yang belum oh, dikhitan, Miryona. Asalnya seluruh, seluruh sesuatu yang ada, yang ada di atas muka bumi ini asalnya tohir, asalnya suci. Najis itu sesuatu perkara yang datang dan kita tidak menghukumi apapun dengan hukum yang najis kecuali kalau memang jelas bagi kita. Kalau hanya masih praduga tidak jelas bagi kita maka tidak boleh kita menghukumi sesuatu itu najis, ya. Benda apa saja termasuk dalamnya adalah manusia. Kita tahu banyak Rasulullah SAW yang salat pernah apa, menggendong umamah. Dan pernah anak-anak kecil salat dibawa ke dalam masjid. Bahkan setelah ada seorang anak kecil yang menangis. Maka Rasulullah SAW pun tajawaz fi sholatihi. Beliau salat dengan cepat. Karena kasihan sama anak kecil yang sedang menangis tadi. Oleh karena itu, meskipun anak itu belum disunat... Ya, kita bawa ke masyid. Tidak mengapa? Selama anak itu bisa kita jaga. Jangan sampai anak yang kita bawa ke masjid tadi membuat kegraduhan. Berteriak sana sini, lari sana sini. Akhirnya menghilangkan kehusyuan. Karena khusyuk dalam sholat itu sangat penting. Betapa banyak khusyuan. Rasa khusyuk itu hilang gara-gara kegraduhan, keributan yang dilakukan oleh anak-anak. Akan tetapi kalau anak-anak tersebut ya, uh, bisa menjaga diri mereka. Atau sholat di samping sang ayah. Maka tidak mengapa? Kita tahu di Indonesia orang anak-anak itu kadang-kadang sunatnya terbelakang, mungkin bahkan sudah kelas 5 SD baru iya. baru sunat. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru aula dokum bi salati wahum sabah asinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, meskipun umur mereka masih 7 tujuh, tujuh tahun. Wadribuhum ribu wahum asal dan pukullah mereka kalau mereka sudah 10 tahun. Jadi sejak 7 tahun kita boleh bawa dengan anjuran Rasulullah. Perintah Rasulullah Sallam kita ajak ke masjid latih dia untuk solat berjamaah. Apalagi sudah umur 10 tahun ajak ke masjid meskipun belum sunat. Demikian juga sebelum itu pun tidak tidak mengapa ya. Maka tidak boleh kita menghukumi anak kita itu najis ya selama tidak jelas kecuali kata, kalau kita lihat air kencing jatuh di kakinya itu baru kita hukumin najis. Adapun meskipun dia belum sunat taralah keluar najis itu pun kena celananya tidak mengenai tidak mengenai kita. Nah tetapi hukum asal pada setiap benda termasuk juga pada manusia hukumnya adalah suci tidak tidak najis wallahu a'lam nah. jadi tidak mengapa dibawa ke masjid bahkan itu memberikan faedah melatih dia untuk cinta ke masjid sejak kecil baik selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk ini untuk yang pertama dari uh, saudara Ahmad di Pondok Pinang ustaz bagaimanakah sikap kita terhadap teman yang memiliki akidah uh, kaum Syiah Apakah eh, boleh bagi kita untuk memutuskan eh, mu'amalah atau silaturahmi dengannya Atau bagaimana sikap yang terbaik untuk teman saya tersebut Demikian jazakul khair. Syiah ya, yang ada di Indonesia Kebanyakan itu istilahnya simpatisan Bukan syiah yang asli Memang ada syiah yang benar-benar mereka dikirim belajar Di sana di pusat mereka, di KUM, di Iran ya. Kemudian pulang dengan bawa kepala mereka penuh dengan akidah syiah ini ada, tapi kebanyakan orang-orang hanya simpatisan Dia ya, terpengaruh dalam mencela sahabat Terpengaruh dalam mengkafirkan Abu Bakar Ya maka bagaimanapun mereka Tetap kita berusaha bermuamalah dengan dengan baik ya. Tetap kita berusaha bermuamalah dengan baik Sebagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang esat -orang yang lain Bahkan tak kala kita bermuamalah dengan orang-orang kafir Kalau memang mereka baik dengan kita, kita baik dengan mereka Dan kita tidak memutuskan hubungan ya. Kalau memang tidak ada masalahnya kita hanya melakukan hajar ya, memutuskan hubungan kalau memang ada masalahnya Kalau tidak ada masalahnya maka tidak mengapa. Kalau malah, kalau bisa kita dakwahi. Kita dakwahi dengan bermuamalah dengan baik, kita dakwahi kasih buku. Kalau kita tidak mampu untuk berceramah, kasih buku suruh dia baca atau kita kasih kaset ceramah dari seorang ustaz Indonesia, kita kasihkan kepada dia untuk mendengarkan. Siapa tahu hatinya terbuka. Kalau dia pun masih tetap berada di atas akidahnya, tidak mau lepas dari akidahnya, maka kita kita bermu'amalah bermu biasa. Sebagaimana kita mu'amalah dengan orang-orang satu yang lainnya dan sebagaimana kita mu'amalah dengan orang-orang uh, kafir. Kita tidak melakukan boykot, tidak melakukan hajr, kecuali kalau ada masalahnya. Wallah alam diso'ab. Uh, satu pertanyaan terakhir saya. Ya, satu lagi ya. Ya, ya. Sudah sudah masuk uh, Allah Abu Abdullah di Bekasi. Ya silahkan nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Silahkan gimana warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan Ya Alhamdulillah Pertanyaannya Di salah satu buku Ustaz menyebutkan bahwasannya Salah satu perbuatan Rasulullah itu Bersama istrinya itu Mengizinkan Istrinya Sofia Untuk naik ke kuda Dengan Memberikan Kaki atau pahanya Untuk dinaiki oleh Sofia Apa itu perbuatan Hanya untuk Untuk Uh, perbuatan itu khusus buat Rasulullah atau boleh uh, dijelaskan dengan yang lain buat kaum muslimin ya, setelah hayat. Tapi buat iya kan. Asalnya segala fiil Nabi, segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah ushah bagi kita. Contoh bagi bagi kita. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahawasanya ini merupakan khususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada dalil yang mengkhususkan menunjukkan, menunjukkan bahawasanya itu adalah perbuatan yang patut untuk dicontohi. Yang patut untuk dicontohin. Namun perlu diingat, perlu diingat oleh ekos kalian, eh, terkadang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkaitan dengan adat, berkaitan dengan adat orang orang Arab. Yang yang dilakukan Nabi Shallallahu Sallam saat kala itu, suatu adat yang menurut orang Arab itu baik, dan itu belum tentu bisa diterapkan pada adat bangsa-bangsa yang lain. Ini catatan ya. Bisa jadi perbuatan Nabi Shallallahu Sallam itu baik, tetapi eh, ternyata mungkin tidak cocok dengan. Adat yang lain. Contohnya, Rasulullah SAW e, di antara pakaian beliau beliau memakai sorban, beliau memakai izar, ya, pakai sorban di kepala beliau, kemudian pakai e, jubah. Karena itu merupakan adat orang, orang Arab, orang-orang kafir pun memakai jubah dan sorban pada ketika itu. Oleh kerana itu sunnahnya, sunnahnya adalah mengikuti mengikuti adat orang setempat dalam hal berpakaian selama tidak menyelisihhi syariat. Oleh kerana itu perkataan bahwasanya memakai jubah itu sunnah Itu tidak benar Kita di Indonesia Yang paling bagus Yang paling afbal dalam berpakaian Yaitu memakai memakai sarung Kemudian memakai pakaian koko yang panjang Kemudian memakai songkok Indonesia Itulah Yang paling eh, Kerana itu merupakan pakaian islami di di tempat kita Bukan seorang kemudian datang dari Saudi Kemudian pakai jubah Kemudian pakai anu shimak Mengatakan ini sunnah Atau orang datang dari Yaman Kemudian pakai jubah Kemudian pakai imamah Itu tidak benar Sunnah yang ada di Indonesia adalah seperti itu pakai pakaian koko, kemudian pakai sarung, kemudian pakai kopi Indonesia. Itu yang paling afdal bagi kita kaum muslimin. Oleh kira -kira, namun asalnya segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti halnya ini dalam hal ini kalau memang sikap kita tadi dengan istri-istri kita kemudian ingin naik pada suatu kita letakkan tangan kita. Kalau memang hal itu apa namanya? tidak menurut adat kita, tidak mengapa silakan dilakukan. Tapi kalau menurut adat kita itu apa-apa, maka kita menggunakan cara yang lain. Dan sekarang mungkin tidak perlu ya, tidak perlu kita meletakkan paha kita untuk dinaiki oleh istri kita, misalnya istri kita mau naik di atas mobil, iya. yang tidak perlu kita letakkan paha kita, mobilnya pendek tinggal dinaiki. Iya, Berbeda iya. dengan di zaman dahulu, ya, ontanya tinggi tentunya butuh hmm. tangga untuk dinaiki, kebetulan rasulullah saw meletakkan pahanya atau kakinya untuk dinaiki oleh istri beliau. Ya. Demikian, Allah Alam Biswab. Sampai di sini saja, InsyaAllah kita lanjutkan uh, minggu depan, insyaAllah. Allah. Bismillah. Nah. Terima kasih. Wassalamualaikum nah. ya. warahmatullahi wabarakatuh.